Salmul 66 Către Domnul Cel Tare și Puternic Doamne, Domnul Cel Tare și Puternic, îți mulțumim fiindcă ai făcut cerul și pământul. Doamne, Domnul Cel Tare și Puternic, îți mulțumim fiindcă ții, fiind viața ta, viața noastră și pe noi. Doamne, Domnul Cel Tare și Puternic, îți mulțumim fiindcă ne-ai făcut după chipul și asemănarea ta. Doamne, Domnul cel tare și puternic, îți mulțumim pentru grija și ocrotirea ta. Doamne, Domnul cel tare și puternic, îți mulțumim pentru puterea de a trece peste șerp și peste scorpii. Doamne, Domnul cel tare și puternic, îți mulțumim, fiindcă biruința luminii tale în noi așezat și pe demoni toți i ia alungat. Doamne, Domnul cel Tare și puternică-ți mulțumim, fiindcă prin adevărul Tău ne-ai și pe îngerul l ai amuțit. Doamne, Domnul cel Tare și puteri ți mulțumim, fiindcă între fii învierii ne ridicat. Doamne, Domnul cel Tare și puternică-ți mulțumim, fiindcă puterea rugăciunii prin noi ai arătat. Doamne, Domnul cel Tare și puteri ți mulțumim, încă nu o ta între fin verde ne-a